Якраз у тій частині, що вже раз була обвуглена, а потім відремонтована. З малого чувся відчайдушний Мар'янин крик. Він обірвався на півслові, як хвиління підстреленої пташки. Левко відчинив двері. Платона тут не було, але був один з тих, які приходили з ним. Білявий, з тоненькою щіточкою вусів і великими блакитними очима. Левко особливо запам'ятав його. Ще першого разу подумав, що такому красунчикові на сцені б грати, а не людей вбивати. Але саме він зараз снущався з вишеньки. Двоє інших стояли по обіч за його спиною. — Кажи, курво, де сховане добро ляське! — кричав той, що праворуч. — Вона, певно, спочатку погратися з нами хоче! — хихікнув другий. — З ким почнеш, а? Чи з усіма трьома разом? — Ах, ти ж біла кістка, голуба кров! — Вишенька кричала, не просила, не кликала на допомогу. Була, мабуть, впевнена, ці не помилують, а рятувати все одно ніхто не прийде. Навіть цівочку крові, що стікала з розбитого наддрів'я, на білу довгу сорочку, не витирала. Мовчки дивилася на розпростерте тіло Мар'яни посеред кімнати, і тільки коли вгледіла левка, дала волю сльозам. Вони перехопили її здивований і зраділий погляд, спрямований на нього, але розгледіти несподіваного прибульця вже не встигли. Левко випустив чергу. Вона переступила босими ногами через мертві тіла, припала до Левка, обхопила руками його шию, і він притискав її до себе, гладив по худеньких плечах, що дрібно-дрібно тремтіли. Як багато років тому на мосту, коли він відвів її від прєви і вперше відчув, як стукає її серце і дивовижно пахне волосся. «Не плач, Вишенько!» Я знала і відчувала, що ти десь тут, поруч. Іноді здавалося, що повітря тобою запахло. Іноді ніби вітер голос твій доніс. То якась річ, загублена мною в саду, сама знаходилася і на веранді опинялася. То, Господи, я думала, що божеволею, бо ж цього не може бути. Не значить. Тепер можна й поплакати. Потім, потім поплачеш, треба поспішати. Раптом хтось на вогонь із села прибіжить. Тепер весь час десь горить. Це нікого не дивує. Навіть якби я була у тому полумі і благала допомоги. Ой, Левку, як люди змінилися. Одна тільки Мар'яна. Тільки вона залишилась такою, якою я її ще з дитинства знаю. Прости мене, няню, прости. Це ж через мене. Тіла убитих перетягли у палаючий великий будинок. Мар'яну поховали у саду. Занесли у погріб наспіх зібрані речі. Там же залишилася вишенька. Левко знову зачинив навісний замок на дверях погреба, а сам спустився у схованку через дот. Коли вийшов на гору, було вже за північ. Село спало. Може, хтось і бачив у вікно пожежу, але побоявся прийти. Інстинкт самозбереження? Чи просто звикли вже люди за ці роки, що постійно щось десь горить? Розділ 15 Терези померли так і не народившись. Хтось повідомив краскова старшого про реєстрацією фірми Віталія, може навіть про його пошуки інформації і готовність захищати притулок для чотирилапих. І той виставив намірам сина своє рішуче залізобетонне батьківське «Ні». У Віталія стався нервовий зрив. Коли Лена дізналася про це, мовчки схопила Ніку за руку, хутко завела свого беушного джипа, яким тільки напідвозила торбу пшеничних круп для собачої каші, і що сили погнала його до царського села. Мабуть, у Краскова на всі пости були призначені вишколені амазонки. Домомучителька, на відміну від секретарки, жінка досить огрядна і геть не спортивного типу, виявилась також однією з них. Вона рішуче кинулася на переріз гостям зі словами. Владислав Іванович заборонив пускати. Але Віталії знешкодив її, сакраментальним, на місце, і вона, розпасійована, з бузковими плямами на круглих щоках, демонстративно закракувала спередпокою. Ніна нарешті відважилась запитати, де Віталієва мама, чому їх постійно зустрічає оця навіжена, фрекен, хільдурбок. Вона розлучилася з татом, давно, сказав без жодної емоції, тільки права повіка різко сіпнулася. «А ти залишився жити з ним, з оцим?» – здивувалась Лана. «А в мене не було вибору», – гірко усміхнувся Віталій. «Бо, як я дізнався уже в суді, під час процесу Владислав Красков – справді мій біологічний тато, а от Людмила Краскова, Людмила Гервасіївна, мені зовсім не мама. Це було як грім серед ясного неба, повний ступор. У таких випадках до суду, мабуть, мали б запрошувати ще й дитячих психологів». Словом, вони обливали одне одного помиями, люто боролися за мене, навіть готові були розірвати мене надвоє і забрати по шматочку. Але нікого не цікавило, що відбувається зі мною.